Pán s vámi, slova svatého Evangelia podle Lukáše. Sláva tobě, pane. Dva a sedmdesát učedníků se vrátilo a s radostí řekli, pane, dokonce i zlí duchové se nám podrobují ve tvém jménu. Odpověděl jim, viděl jsem satana padnout jako blesk z nebe. Dal jsem vám moc šlapat na hady, štíry a přemáhat všechnu nepřítelovu sílu, a vůbec nic vám nebude moci uškodit. Ale radujte se ani ne tak z toho, že se vám podrobují duchové, spíše se radujte, že vaše jména jsou zapsána v nebi. V té chvíli zajásal v duchu svatém a řekl, velebím tě, otče, pane nebe a země, že když si tyto věci ukryl před moudrými a chytrými, odhalil si je maličkým. Ano, otče, tak se ti zalíbilo, Všechno je mi dáno od mého otce a nikdo neví, kdo je syn, jen otec. A nikdo je otec, jen syn a ten, komu to chce syn zjevit. Když byli sami, obrátil se k svým učedníkům těmito slovy. Blahoslavené oči, které vidí, co vy vidíte. Říkám vám mnoho proroků a králů. Toužilo vidět, co vidíte vy, ale neviděli a slyšet, co slyšíte vy, ale neslyšeli. Slyšeli jsme slovo Boží. Tobě, Kriste. Vrátili se s radostí ti učedníci, museli být potěšeni z toho, co mohli vlastně z Boží moci vykonávat mezi lidmi a tak se nějak tak chtějí s Ježíšem podělit o tu svoji radost, chtějí mu sdělit, co všechno oni konali, co všechno prostě mají teď za sebou, když se vrací z té své misijní cesty. A Ježíš jim hovoří, spíš se radujte z toho, že vaše jména jsou zapsána v nebi. Jak si to můžeme my vysvětlit? Možná chce ty učedníky tak nějak usměrnit v tom, aby nezabředli do píchy. Aby nezabředli do toho, co všechno umí, co všechno dokáží, Jaký jsou dobrý, a spíš je usměrňuje k tomu, aby si uvědomili, ano, co si jsme konali mezi lidmi a pro lidi, co si jsme konali dobrého, dokonce i zlí duchové se nám podrobovali, ale vůbec to nebylo to, co bychom my měli přičítat sobě jako své vlastní zásluhy. Ježíš upozorňuje učedníky, že by neměli hledět na sebe a na svůj výkon a na to, co dokážou. Ale měli by hledět na boží moc, boží milost, boží přítomnost. A tak jim hovoří, radujte se z toho, že jste se stali těmi božími nástroji. Radujte se z toho, že pán Bůh s vámi počítá, když jim hovoří vaše jména, jsou zapsána v nebi. A tak by to mělo být prakticky i s námi. Často chceme za sebou vidět to, co jsme vykonali a chceme tak nějak zhodnotit, což je dobře. Zhodnotit určitá období našeho života, můžeme říct, tak dokázal jsem toto, toto, učinil jsem a můžeme jmenovat spoustu zajímavých věcí, záležitostí, prací a výkonů, ale neměli bychom tam nikdy zapomenout na tu Boží přítomnost. My bychom také měli se radovat, umět radovat z toho, že naše jména jsou zapsána v nebi. Jinými slovy, my bychom se měli umět radovat z toho, že i se mnou, s tebou, s kýmkoliv z nás Pán Bůh počítá. A pokud mu dovolíme, aby skrze nás a v nás nějak pracoval, tak se stáváme jeho nástrojem a můžeme mnoho dobrého opravdu jaksi ve světě prožít, mnoho dobrého rozdat. Ale vždycky je třeba za tím dobrým, Ať už je to, co je to, co se nám daří a dařilo, anebo podařilo, tak je za vším tím dobrým třeba vidět Boží přítomnost. Tak, Pánu Bohu, děkujme za všechno to, co se nám v životě povedlo, podařilo, za všechno to, co se nám v životě daří a nezapomeňme mu tak nějak také poděkovat za to, že s námi počítá i dál. Že s námi tak nějak počítá v tom smyslu, že se můžeme stávat těmi nástroji. Nástroji jeho dobra, jeho pokoje, jeho lásky. Tak se mu tak nějak nabídněme znovu dnes. Pane Bože, chci být i dál tvým nástrojem, jenom mi prosím tě pomož, ať mě nepřemáhá vlastní důležitost a pícha, ale ať ve mně vždycky roste jenom to, co je od tebe a co je dobré.